Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Innalhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Wa ala alihi wa ashabihi Wa mawala Wa la hawla Wa la quwata ila billah Amma abadu Alhamdulillah Bapak Ibu Jamaah sekalian rahiman ya rahimakumullah Insyaallah kita melanjutkan kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Fikih Asmaul Husna kita masuk pada pembahasan Allah As-Sayyid Itu Allah sang tuan Uh, beliau Syekh Abdul Razak rahimallahu hafizallahu taala beliau mengatakan bahwa ismun makthurun fil hadith an rasulillah sallallahu alaihi wasallam rawahu abu dawud bisanatin jayid nama Allah as-sayyid adalah nama di antara terdapat di dalam hadith dari rasulillah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Abu Dawud, An Amtilah Ibn Syihir Radhiyallahu Anhu dari sahabat Abdullah Ibn Syihir Radhiyallahu Anhu beliau mengatakan, "Ing talak fi wakti Bani Amir ila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fakulna. Aku berjalan. Menuju Itu uh, Perutusan Bani Amir Menghadap Rasulullah S.A.W Fakulna Kata aku katakan, ya Anta Sayyiduna Engkau adalah Sayyid kami Fakala Kata Nabi As Sayyidu Allahu Tabaraka Wa Ta'ala As-Sayyid Yang hakiki itu adalah Allah Tabaraka wa ta'ala Rasulullah SAW Sayyid Karena Nabi adalah Sayyidu Bani Adam Dari kiamat kelak Nabi adalah Penghulu tuannya, pemimpinnya Anak Adam Dari kiamat kelak Akan tapi Nabi Ingin men Didik atau mengajarkan kepada para sahabat Bahwa sayyid yang hakiki adalah Allah Subhanahu SWT Pertama adalah katawadu'an kata Rasulullah SAW Yang kedua menutup celah Jangan sampai Yaitu seorang terseret syaitan untuk bersikap hulu terhadap Nabi saw dan ini termasuk diantara itu kasih sayang Nabi dan bimbingan yang sempurna dalam mendidik seseorang untuk menjadi ahli tauhid agar benar-benar mengembalikan hakikat yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu Wataala. Sang Pemilik Ini uh, Hak yang sebenarnya Kulna Kami katakan kepada Nabi Afdaluna Fadlan Engkau ya Rasulullah Adalah orang paling utama Di antara kami Aqdamuna Tulan Engkau adalah orang yang paling agung Di antara kami Faqaala Nabi katakan qulu biqaulikum aw baqaulikum Silakan kalian katakan dengan ucapan-ucapan kalian lalu Nabi memberikan nasihat wala yastachiryannakumasyaitan jangan sampai syaitan mempermainkan kalian menyeret kepada kekeliruan-kekeliruan apa sekalian? Ini diantara antara yang di dalamnya yaitu ada nama Allah yaitu As-Sayyid. Ini sang tuan. Wajah an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Anna qala fi ma'na qaulillahi taala dari sahabat Ibnu Abbas Ibnu Abbas salah seorang di antara sahabat Nabi yang junior sehingga masih termasuk anak-anak sehingga ibnu Abbas pernah dinasihati Nabi atau diponcengkan Nabi dan Nabi memberikan pelajaran-pelajaran dengan ungkapan ya wa wainak yang sebutan ini untuk orang atau anak yang kira-kira umurnya sekitar 9-10 tahun. Qoyna innii u'allimuka bi kalimatatin. Aku akan ajarkan orang beberapa kalimat. Ibnu Abbas, sahabat yang junior, akan tapi beliau memiliki semangat yang tinggi di dalam masalah talabul ilmi sehingga dalam perjalanan menuntut ilmu, terus kalian Ibn Abbas bahkan pernah dalam rangka untuk mendapat cerah hadis atau mencari hadis dari seseorang yang dituju, beliau rela tidur di depan pintunya sampai berdebu karena kena terpaan-terpaan Uh, angin yang menerbangkan debu-debu dan ini diantara semangat Ibn Abbas dalam mencari ilmu sehingga ketika dewasanya Ibn Abbas dikenal dengan Bahrul Ulum lautan ilmu dan Nabi secara khusus mendoakan kepada Ibn Abbas Allahumma faqihu fid din wa'allimhud ta'wil Ya Allah ajarkan kepada Ibn Abbas Ya Allah fakihkan kepada Ibn Abbas tentang agama Berilah kefahaman tentang agama Dan uh, Ajarkan kepada dia tentang takwil yaitu tafsir Sahabat Ibn Abbas pula Yang di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib Beliau yang menghadapi orang-orang Khawarij untuk melakukan dialog yang kemudian dengan dialognya Ibn Abbas kepada orang-orang Khawarij mengembalikan ribuan orang Khawarij ini kembali kepada jalan yang hak sisanya mereka tetap di atas kekeliruan kekhawarijannya dan ini termasuk di antara kepiyoyan Ibnu Abbas dalam masalah yaitu dialog Beliau ketika itu berkomentar tentang ayat Allah Qul aghairallahi abghi rabban Katakanlah apakah selain Allah aku mencari Rabb Kata Ibn Abbas ilahan sayyidan ini apakah kepada selain Allah aku mencari sesembahan Mencari tuan yang membimbing dan memimpinku Sedangkan Allah SWT adalah Sang Pencipta Langit dan Bumi Sang Pemilik segala-galanya Sang Pengatur segala-galanya Bagaimana aku mencari sesembahan mencari tuan pembimbing, pemimpin selain Allah Ta'ala ta dan beliau mengatakan pula dalam ayat ini firman Allah Ta'ala Allahus Samad Allahus Samad yang maknanya adalah Allah that tempat bergantungnya seluruh para makhluk semua para makhluk mereka totalitas menggantungkan segala kebutuhannya kepada Allah Swt. Tidak ada yang bisa lepas kebutuhannya kepada Allah walaupun Sekejap mata. Karena termasuk di antara pengendalian detak detak jantung manusia itu semuanya di tangan Allah Taala. Tidak ada yang lain yang mengendalikannya sehingga ketergantungan kita kepada Allah kebutuhan yang mutlak apabila manusia menyadari kebutuhannya kepada Allah taala inna as-sayyidul qad qamula kata Ibn Abbas ketika merangkai ayat Allah ayat itu Allahu samad Allah tempat bergantungnya para hamba kata beliau sesungguhnya Allah itu as-sayyid sang tuan allazi qad qamula fi sudadihi yang sempurna dalam yakni kepemimpinannya sempurna dalam yakni sifat ketuanannya yang dikatakan tuan sayyid itu yang mengungguli yang lainnya di atas ini berbagai macam perkara. Adapun Allah di atas segala perkara. Orang kata empat orang bilang bos, saya tuan bos tuan, karena dia memiliki keunggulan dalam ini apa yang dia maksudkan dengan panggilan tersebut tuan, karena dia adalah penguasa yang menguasai tuan kali pemilik harta yang lebih daripada yang lainnya dan seterusnya. Wa muradu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biqauli as-sayyid Allah Adapun perkataan Nabi pada Adapun maksud perkataan Nabi pada Perkataan beliau as-sayyid Allah Seperti dalam hadis tadi Ketika perutusan Bani Amir Mereka menghadap Nabi dan kemudian mengatakan Antasayyiduna Engkau adalah sayyid kami Ya Rasulullah Lalu Nabi mengatakan as-sayyid Allah Eh? anna udada hakikatan lillah sesungguhnya kepemimpinan yang hakiki keunggulan yang hakiki tuan yang hakiki adalah hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala fawwal malikul mawla rab Allah adalah Al almalik Zat yang merajai dan menguasai dan memiliki Allah subhanahu wa ta'ala Zat yang merajai, menguasai dan memiliki Al-Mawla Allah subhanahu wa ta'ala adalah Itu wali Itu tuannya segala para makhluk Ar-Rab Allah adalah Zat yang menciptakan Yang mengatur segala urusan Sehingga segala kesempurnaan Sehingga bergelar Tuhan yang hakiki Hanyalah Allah SWT Artinya seandainya manusia itu digelari Tuhan Itu Tuhan dalam Yaitu lingkup Status hamba Yang penuh dengan segala kekurangannya Yang sesungguhnya Dia masih ada tuannya lagi Yang hakiki Yaitu Allah SWT Sehingga jangan sampai dari sisi orang lain yang menggelar tuan dia itu bersikap ulu kepada seorang dan jangan sampai pula orang yang digelari tuan dia lalu merasa besar hebat lupa bahawa di atasnya segala-galanya itu ada Allah swt. Walhalku kulluhum abidun Sedangkan makhluk itu semuanya adalah hamba. Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Mamluquna, maqhuruna, laysa bi fi bada'i amrihim wa hmm. al-wujud. Hambaitu adalah semua hamba itu atau makhluk itu semuanya hamba Allah mereka dikuasai dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala makhuruna mereka ditaklukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mereka tidak lepas, tidak ada yang bisa lepas rasa kebutuhannya kepada Allah sama sekali semenjak awal keberadaannya di dunia, semenjak awal penciptaannya it lau yujadum yujad lam yujadu wala fil baqa ba'dal ijat uh, wa'il lam yujidhum lam yujidhum seandainya Allah tidak mengedaki menciptakan mereka mereka tidak akan ada dan mereka wala fil baqa ba'dal ijat dan mereka tidak akan terus langgeng ada setelah Allah ciptakan kecuali Dia Allah kendaki bisa jadi Allah ciptakan lalu mati jadi Allah apabila Allah hendaki Allah ciptakan dia terus masih hidup berlangsung sampai waktu yang Allah tentukan. Ini semuanya sangat berkaitan dengan sangat bergantung dengan kehendak Allah, kekuasaan Allah ke ini kemah ini kemaha kuasaan Allah Taala. Walla fil awarid al aribah asna al baqah demikian pula di keberlangsungan dia ketika dia tetap ada di muka bumi ini semuanya sangat berkaitan dengan yaitu kekuasaan Allah taala muhtajuna ilaihi fi kulli makhluk ini totalitas mereka membutuhkan Allah dalam segala perkaranya yang seandainya satu perkara tidak diizinkan ila Allah Allah maka dia tidak akan mampu untuk mewujudkannya tidak mampu untuk, untuk melakukannya Sehingga semuanya itu dengan kendali Allah SWT dan membutuhkan mutlak kepada Allah Ta'ala. Muftaqiruna fijami Mereka yang fakir, yang total bergantung mutlak membutuhkan kepada Allah dalam segala hajat-hajat mereka. Laghina lahum anhu tarfata'in. Mereka tidak bisa lepas kebutuhannya kepada Allah Taala, walaupun hanya sekejap mata. Walamruku luhu ilai wahda. Segala perkara semuanya itu hanya kembali kepada Allah semata. Walkhulku kulluhum tawatatbiyatadbiir. Dan makhluk itu semuanya adalah hanya bisa mengikuti apa yang menjadi pengaturan Allah SWT wa tahta tasarrufi dan atas kendali Allah ini uh, berlangsungnya para makhluk tersebut yu'ti wa yamna Allah yang memberi Allah pula yang menahan wa yafad wa yafad Allah yang merendahkan, Allah yang juga mengangkat manusia hamba, wayu isu, wayudil. Allah yang mendirikan manusia yang memiliki izah kemuliaan dan Allah yang menjadikan manusia terhina, wayu hiwayumir. Allah yang menghidupkan dan mematikan, wayak murwayanha. Allah yang memerintahkan dan melarang, wayak bid. Wayabsud. Allah yang menahan rezeki orang dan Allah yang melimpahkan rezeki orang sehingga ada orang yang gampang sekali dia dapat rezeki ada orang yang serba susah dia mendapatkan rezeki, semuanya kembali kepada kekuasaan Allah, Allah yang menahan Allah yang meluaskan rezekinya Allah yang memuliakan dan Allah yang menghinakan Allah yang memberikan hidayah Allah yang juga yang menyesatkan Wajab hak wajabki atau wajud hik wajabki Allah yang menjadikan orang itu bisa tertawa dan menjadikan orang itu menangis. yang menangis wajukni wajukir Allah menjadikan seorang itu dia kaya atau dia fakir al-amru amru perkara itu semuanya perkara Allah Taala wal mulku mulku kerajaan itu totalitas adalah milik Allah Ta'ala wal-abidu-abidu dan penghambaan atau hamba itu semuanya adalah hamba-hamba Allah Ta'ala fawwa wahda tabaraka wa ta'ala alladhi tahakulah saya saya sayada dan hanya Allah semata yang memiliki hak ini ketuanan atau menyandang hak sebagai tuan yang hakiki alat itu hekulau saya dah mulkan wakalkan watabiran wazulan wakuwuan wankisaran segala kerajaan penciptaan pengaturan perendahan uh, kemudian uh, penunduan kemudian dan kebutuhan mutlak hati kepada manusia kepada Allah taala dan milik Allah Subhanahu wa taala sehingga fa huwa as-sayyid Allah betul-betul sayyid yang hakiki allazi law tasarruf wa tadbir fi hadzal qaun hanya Allah yang mengendalikan dan mengatur apa yang ada di alam semesta ini yang tidak ada tanding bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa wa subhanahu as-sayyidul ladhi yanbaghi an tasrifa la syarika Dialah Allah Subhanahu wa taala yang selayaknya hanya Allah Subhanahu wa taala Hayat selayaknya hanya ditujukan kepada Allah semata Ketaatan Kerendahan Ketunduk patuhan Yang tidak ada serikat Bagi Allah Sehingga tidak layak untuk benar-benar Ditaati Direndahkan diri kita Dan kita tunduk sepatu-patunya Kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Fakahna an-nau subhanahu wa taala as-sayyid amtassar fil khalki lani dalah sebagaimana Allah adalah Sayyid yang mengendalikan segala urusan alam di alam semesta ini yang tidak ada tandingan bagi Allah fakah dalikan yajibu as-sayyid al-maboot telah sarikalah sebagaimana tidak ada yang benar-benar mengendalikan dalam penciptaan tidak ada tandingan bagi Allah maka wajib Al-Sayyid Al-Ma'bud wajib bagi Allah menyandang dirinya sebagai Al-Sayyid yang Al-Ma'bud yang disembah yang tidak sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala maka kata Ibn Abbas ketika berkomentar tentang ayat tadi Qul agaira layi abhi rabban wa huwa rabbu kuli syait katakanlah apakah kepada selain Allah aku harus mencari Rab sedangkan Allah lah rabbu kuli syait Ya ini apakah kepada selain Allah aku harus mencari tuan menjadi sang pembimbing yang mengarahkan yang berhak mendapatkan penghormatan, pengangkungan, ketaatan yang dirinya merendahkan diri di hadapannya kecuali hanya kepada Allah, apakah ada apakah layak kepada yang selain Allah taala sedangkan Allah Rabbukul Isy. Sebagaimana Allah Rabbukul Isy, Allah adalah Sayyid yang layak para hamba semata-matanya memuliakan, mengagungkan, membesarkan, menundukkan dirinya semata-matanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari dalam tafsirnya tentang ayat tersebut yaitu qul aghairallahi abghirabban wa huwa rabbu kulli Ta'ala Dikruh l Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kul Allah swt mengatakan dengan menyebutkan kepada nabinya kul katakan ya Muhammad liha ulail adilina birobihim al ausan katakan kepada orang-orang yang mereka itu menyimpang dari menyembah Allah subhanahu wa ta'ala Kepada menyembah berbagai macam Berhala-berhala Katakan kepada para penyembah berhala itu Yang mereka menyimpang Dalam penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Adda'ib ila ibadatil asnam Watiba'i khutuwati syaitan Yang Katakan kepada mereka itu yang mereka itu menyembah kepada patung-patung dan mengikuti langkah-langkah syaitan agairallahi abghirabban apakah aku mencari rab selain Allah SWT wa taala yakni asiwallahi atlubu sayidan yusawwiduni yang akan membimbing memimpin Memenuhi keputuanku wa wa sedangkan Allah robnya segala sesuatu wa wa sayyidu kulli wa muslihu sedangkan Allah adalah sayyidnya segala sesuatu dan Allah sayyidnya segala sesuatu bukan bukan selain Allah taala Allah adalah pengatur dan yang memperbaiki segala-galanya bukan selain Allah SWT sehingga ketika kita mesti menyandarkan urusan mengharapkan ya ini apa yang kita inginkan kita hanya layak kepada Allah semata dan tidak kepada selain Allah SWT Al-Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya beliau mengatakan Qul Ya Muhammad lihau ila haula al fi ikhlasil ibadahlah wa tawakkul alayh Ya Muhammad katakan kepada mereka orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah berkaitan dengan kewajiban untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah dan hanya bertawakal kepada Allah taala aghairallahi <tuh> abghirabban Wahai orang musyrik Apakah patut? Apakah kepada selain Allah aku mencari Rob? E atlu bu Rob Apakah aku harus mencari Rob selain Allah Taala? Wawah Rob bukulise. Sedangkan Allah itu Robnya segala sesuatu. Ini y Rob buni wayah fal Sedangkan Allah yang telah memeliharaku menciptakanku meliharaku kemudian mencukupiku dan menjagaku, wajudab biru amri dan Allah yang mengatur segala urusanku, ai la atawakal illa alai, wala unibu illa ilai, li annaurab bu kulli shay wamiliku, walaul khulku walaul wal amru. Aku maksudnya, aku tidak akan bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Aku tidak akan kembali kecuali hanya kepada Allah. Sekarang sungguhnya Allah adalah Rob segala sesuatu dan pemiliknya segala ciptaan dan segala perintah itu hanya milik Allah Swt. Lalu hulku wal amru. Semua ciptaan yang ada Itu adalah haknya milik, Hanya milik Allah Ta'ala Dan segala Perintah-perintah urusan Hukum-hukum perkara-perkara Juga hanya hak haknya Allah Taala. Bagaimana Aku mencari Rabb Selain Allah wa, wa hadha adalu dalil Wa apianul burhan Ala butlani syirki Wa tikhadil andaq ini adalah secelas jelas dalil, secelas jelas keterangan dari atau tentang keba atas kebatilan syirik dan kebatilan menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kayfa yutakh al-makhluk adh-dha'if niddan li al-'adzim al-khaliq al-jalil wa qadir. Bagaimana makhluk yang da'if itu dijadikan tandingan bagi Allah SWT as-sayyid sang tuan al-azim yang ma'agung al-khalikul jalil yang sang pencipta yang maha tinggi wa-rabbul qadir dan Rob yang maha mampu atas segala-galanya bagaimana makhluk yang taif yang lemah yang tidak menguasai apa-apa dan tidak memiliki apa-apa semua kepemilikannya itu hanya sebagai pinjaman dari Allah Ta'ala yang tidak bisa totalitas mengendalikan dirinya dijadikan sebagai tandingan dengan Allah yang kesempurnaannya tidak tertandingi sama sekali sehingga Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana menggugat orang-orang musyrik atas ketidakberesan mereka dalam menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala? Ayyuṣriku na mala yaqluqu shayn wa yuqlaquun. Bagaimana mereka itu menyekutukan Allah? Apakah mereka menyekutukan Allah? dengan perkadengan makhluk yang tidak menciptakan apapun bahkan mereka itu diciptakan wala yastatiuna laum nasran wala yang surun mereka itu tidak mampu untuk menolong para penyembahnya sama sekali bahkan mereka menolong dirinya sendiri pun tidak mampu bagaimana mereka jadikan sekutu bagi Allah Ta'ala mereka ini tidak menciptakan apapun alias tidak punya karya apapun sehingga Allah ketika ngelihkan orang-orang musyrikin diantaranya hadha khalkullah ini semua ciptaan Allah langit, bumi kemudian tertumbuhan Gunung-gunung, lihat semuanya itu, haaalakul Allah, itu semuanya ciptaan Allah Taala. Mada halakalatina minduni, lalu mana hasil karya ciptaan selain Allah Taala itu mana? Mana hasil karya beralah-beralah yang mereka sembah? Womiohla kun, bahkan yang mereka sembah itu adalah makhluk. Yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka itu tidak punya kemampuan apapun menolong kepada para penyembahnya, bahkan kepada diri sendirinya pun mereka tidak bisa menolong sedikitpun. Wa intada uhum ilal huda. Kalau mereka itu kamu seru kepada petunjuk. Mereka layak tapi hukum mereka tidak akan mengikuti kalian. Sawaun alikum ada autumuhum amantum somitun sama saja. Wai orang musyrik kamu menyeru mereka atau kamu diam maka yang kamu sembah itu ia ya sama saja tidak bisa menyambut seruanmu. Kamu tidak menjerum mereka juga tidak akan berbuat apa-apa. Innaladina tadoona min dunillai ibadun ansalukum. Ini sifatnya umum. Sesungguhnya semua yang kalian sembah selain Allah. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah api, ada yang menyembah air, ada yang menyembah wali, ada yang menyembah kuburan, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah hewan. Semua yang kalian sembah itu selain Allah itu, ibatun ansalukum adalah hamba seperti kalian. Bahkan... Sesungguhnya Allah SWT telah menciptakan manusia lebih mulia di atas yang lainnya Bagaimana manusia kuning justru menjadikan selain, selain Allah selain dirinya Ini selain manusia yang lebih rendah dari mereka justru menjadi sesembahan buat mereka Nyembah api, nyembah air, nyembah binatang Yang semuanya itu diadakan oleh Allah justru sungguhnya untuk kepentingan manusia Wah, wallah dihalak lakum ma'fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan segala yang di bumi itu lakum untuk kalian. Bagaimana justru kemudian manusia menyembah kepada apa yang Allah ciptakan untuk kepentingan manusia? Matahari, bulan, bintang itu Allah adakan untuk kepentingan manusia. bina Allah ciptakan untuk kepentingan manusia sehingga sungguhnya semuanya telah adakan fasilitas untuk kehidupan manusia dalam rangka mewujudkan ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa untuk menjadi khalifah pemakmur di muka bumi fada'unhum falyastajibulakum in kuntum shodiqin coba sesembahan kalian itu kamu seru Lalu apakah mereka itu akan memenuhi silakan apakah mereka akan memenuhi panggilanmu jika kalian orang-orang yang jujur api jika yang kalian sembah betul-betul sesembahan yang sebenarnya arjulun yamshuna biha apakah mereka arjulun yamshuna biha apakah mereka itu berjalan dengan kaki-kaki mereka amlahum apakah merekai amlahum aidin yabtishuna biha apakah mereka itu memiliki tangan-tangan yang bisa dipakai untuk ya imam menggerakkan dengan tangan itu amlahum ayunun yubsiruna nabi apakah mereka memiliki mata yang bisa begitu melihatnya amlahum adhanun yasmauna nabi apakah mereka memiliki telinga yang bisa untuk mereka mendengar qul id'u syurakaakum tsumma kiduni falatundirun kata nabi Serulah sekutu-sekutu kalian. Lalu silakan mereka itu membuat makar kepadaku. Silakan para sekutu, sekutu kalian itu, kalian perintahkan untuk merancang membuat makar yang menimpakan kepadaku. Dan tidak perlu kamu tunggu-tunggu Sekarang juga silakan Yaitu sesembahan kalian Perintahkan untuk membuat makar kepadaku Ini ketegasan Nabi Terhadap orang-orang musyrikin yang menyembah selain Allah Ta'ala Yang biasa pula orang musyrik itu nakut-nakuti kepada para ahli tauhid, Awas kalau kalian mencelah tuan-tuan kami Bakal kualat Diancam dengan menanam kerasa takut kepada sesembahan sembahan mereka Kata Ibrahim alaih salatu wassalam Ketika diancam seperti itu, kata beliau, ayul fariqaini ahaku bil amni. Di antara dua golongan ini mana yang lebih layak untuk merasa aman? Saya yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ataukah kalian yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Mana di antara dua kelompok ini yang paling layak merasa aman? kalian saja durhaka kepada Allah SWT yang menciptakan dan memiliki segalanya tenang-tenang saja kok kami suruh takut kepada beralah kalian yang tidak punya apa-apa yang tidak menciptakan apa-apa maka kata ya Ibrahim mana di antara dua kelompok ini muahid atau musyrik yang layak untuk gusar, layak untuk takut? Maka Allah tegaskan: Allah dina amnu walam uh, yalbisu imanom bidul min faulai kalaulaikalamul amnu wa mutadun. Yang layak betul-betul merasa aman dan mendapatkan hidupnya itu lurus di atas petunjuk yang lurus adalah orang yang mereka beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan syirik itu yang lebih layak untuk benar-benar yaitu merasa yaitu tenang, merasa aman merasa lurus sehingga bahawa sekalian ahli tauhid mesti dia lebih berbangga dengan tauhidnya yang dia jadikan patokan dasar hidup itu adalah yang datang dari sang pencipta segala-galanya tempat dia bersandar itu adalah Allah SWT ada pun orang yang kafir musyrik mereka tidak memiliki sandaran siapa siapa kecuali kekuatan dirinya dan apa yang mereka jadikan sandaran sungguh sangat rapuh yang mereka perjuangkan juga hanya buatan-buatan mereka sendiri mereka rumuskan sendiri mereka yakini sendiri mereka perjuangkan dengan segala kekuatan mereka kalau mereka mati siapa yang diharapkan ke mana mereka akan mengorbankan kematian mereka memperjuangkan apa yang mereka perjuangkan. Kalau muslimin jelas yang disembah Allah, yang Allah punya agama, yang itu adalah yang kita perjuangkan mati hidup di atas segala-galanya, maka Islam kita, tauhid kita, harga mati dalam kehidupan kita. Adapun muslimin memang tugasnya mereka bagaimana? Mengunggul-unggulkan Menawar-nawarkan dan memaksa-masakan tentang syirik-syirik mereka yang sungguhnya tidak ada harganya sama sekali, nggak berkualitas sama sekali dari sesembahannya, dari ajaran yang mereka usung, dari gaya hidup yang mereka yani uh, lakukan sungguhnya nggak berkualitas sama sekali. Hanya orang yang bodoh tentang ajaran Islam Yang tidak berbangga dengan ini kehidupannya sebagai ahli Tauhid Yang punya sandaran Allah Yang punya Nabi yang paling mulia Yang punya masyarakat contoh yang paling jelas dalam kehidupannya Sehingga hanya orang, -orang yang mereka memang betul-betul bodoh tentang perkara itu Yang tidak berbangga atau bahkan mereka menyingkir-nyingkirkan apa yang sesungguhnya sangat berkualitas dan mulia. Fabi fi hadhihi alayat wa nadairha wa nadairuha ya'lamu an ta khanat hadha an-nas sayidan ghairallah sawa'un minal maqburin awil ahya ya'taqidu fihi jalb an Aw ya ya yuallikuna bihi hajatahum aw yang siluna bihi talabatihim waragbatihim aw yusrifu nahulau lucuihim wadaawatihim aw yatlubunaminhu kasfa gumumihim wakurabatihim yuadu syirkan bilai al adhim واتباعاً لسبيل المبدية إلى الجهيم وهذا غاية الجهل والظلمين إذ كيف يساوي الطراب برب الأرباب وكيف يساوي الأبيض بمالك الرقاب وكيف يساوي من لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال دره في السماوات ولا في الأرض wala yamliku nafran wala mautan wala hayatan wal nushuran bisyidil azim asimma al la syarikalah ayat-ayat yang telah dibawakan atau ayat ayat tadi surah al-a'raf 191 197 dan yang semisalnya tentang ayat yang bicara tentang seperti ini membandingkan antara Allah dengan apa yang mereka sembah maka yuklam diketahui bahwa manusia yang menjadikan sayyid selain Allah apakah yang dikend sayyid itu adalah al-makburin yang sudah dikubur dari kalangan para wali-wali atau yang masih hidup yang mereka berkeyakinan bahawa wali-wali itu bisa mendatangkan manfaat menolak madarat lalu mereka menggantungkan segala hajat-hajat hidupnya -hajat kepadanya atau mereka atau -ata mereka itu yaitu mengharapkan segala impian yang mereka inginkan kepada mereka yang mereka itu dianggap dan mereka menyandarkan segala urusannya dan harapan yang dia minta kepada mereka itu yang mereka meminta dihilangkan kegundahan, kegelisahan, kesedihan orang yang mereka menjadikan hati mereka tertuju kepada mereka dengan keyakinan seperti itu itu terhitung syirkan billah telah menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha dan mereka hanya mengikuti jalan yang hanya mengantarkan ke jahannam. Dan orang yang mereka menyandarkan segala urusannya kepada selain Allah tersebut. Adalah. Jahli wa di puncak kebodohannya. Di puncak kezolimannya. Kenapa? Bagaimana mereka menyamakan. Tanah. Dengan robnya. Para arbab dengan Allah SWT Tuhan segala galanya bagaimana makhluk yang menjadi tanah jasadnya ditanam di bumi menjadi tanah lalu disamakan dengan Allah Rabbul Arbab bagaimana mereka menyamakan hamba yang dikuasai dengan Allah Sang Maharaja, bagaimana mereka menyamakan yang tidak punya apa-apa, yang tidak yang tidak memiliki kemampuan untuk menolong walaupun dirinya sendiri dengan Allah Swt yang memiliki langit, yang, yang, yang Allah Swt bagaimana mereka menyamakan? Selain Allah, dengan Allah, sedangkan mereka tidak bisa tidak memiliki dirinya, apalagi orang lain, walaupun hanya memiliki miskala darah, walaupun hanya memiliki sekadar biji sawi, apa yang di langit, yang di bumi, mereka tidak bisa memberikan pertolongan sama sekali mereka tidak bisa mematikan, tidak bisa menghidupkan, tidak bisa membangkitkan yang seperti ini bagaimana disamakan dengan Allah As-Sayyid Al-Azim yang semua langit dan bumi milik Allah taala, yang segala urusan di tangan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada sekutu bagi Allah taala. Mas kalian, ini adalah As-Sayyid hakiki. Maka Nabi sallallahu mengingatkan para sahabat Ketika menggali beliau dengan Sayyid, wa para sahabatku silakan kalian ucapkan apa yang kalian ucapkan, tapi jangan sampai syaitan menyeret kalian sehingga melupakan Allah as-Sayyid yang Hakiki, hulu kepada makhluk dan kemudian yaitu menyesatkan dia sampai menjadikan makhluk sebagai sekutu bagi Allah Taala. Yang terakhir sekalian buah yang mesti harus muncul dari diri kita. Dengan nama Allah As-Sayyid ini Satu Wajibnya kita betul-betul mencintai Allah SWT Karena Allah As-Sayyid Tuhan yang mencukupi segala-galanya Ibaratnya bos yang mencukupi segala-galanya Membimbing kita dari kebodohan Mencukupi kekurangan kita Kemudian menghilangkan kegelisahan dan kegalauan kita dan seterusnya Maka tentu ini adalah menimbulkan kecintaan kepada Zat yang memiliki sifat seperti itu Tuhan yang seperti itu Sampai pada puncaknya Wajibnya kita mentauhidkan Allah Sebagaimana tidak ada sayid kecuali Allah Ta'ala Yang kedua Sehebat apapun kita ini di dunia, Mas kalian, seandainya semua para makhluk itu menganggap dia tuan yang bisa menaklukkan dirinya sehingga tuan besar Maka hendaknya kita ingat di atas segala-segala galanya keibatan makhluk ini ada Allah Swt sehingga kemarikan sifat tawaduk tawaduk kepada Allah dan sekaligus tawaduk menghasilkan tawaduk kepada para hamba Allah Taala. Kemudian yang ketiga, jangan sampai menyeret emm ya, manusia terseret ke dalam pengagungan kepada makhluk sehebat apapun makhluk itu karena makhluk bagaimanapun hebatnya mereka di bawah kekuasaan Allah di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala ini di sekalian yang mesti muncul dari ia ini buah ketika kita mengimani nama Allah yaitu As-Sayyid Mudah-mudahan Allah SWT memahamkan kita tentang hakikat nama Allah As-Sayyid Kemudian memberikan taufik kepada kita bagaimana muamalah yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada para makhluk setelah kita mengetahui nama Allah yaitu As-Sayyid sehingga tahu diri siapa kita, siapa Allah subhanahu wa ta'ala jangan sampai kita menduduki kedudukan Allah dalam memperlakukan hamba-hamba Allah karena merasa hebat merasa besar merasa bisa memberikan berbagai macam hal kepada yang lainnya yang seungguhnya semuanya itu hanya pinjaman dan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian semoga manfaat sekalian dan minta maaf atas keterlambatannya semalam ronda. Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.